Все це повною мірою довелося пережити і Первомайському, і мені. Пригадую пленом правління спілки письменників України, який відбувся 1957 року. Головою спілки письменників тоді був Микола Баржан. Ця людина заслуговує високої шани та вдячності. Я знаю його досить близько. Ми не раз сиділи за келихом вина то на зустрічі Нового року, то на іменинах когось із наших спільних друзів. Микола Платонович був одним із тих діячів культури, що окрім справжнього обличчя носили машкару і чудово нею володіли. Він був людиною щирою, нелицемірною, отож друзям відрізняти машкару від справжнього обличчя було дуже легко. Він, власне, ніколи й не приховував, що змушений підроблятися під смаки і уподобання володарів держави, бо інакше йому б довелося перейти на житні сухарі, а він любив комфорт і достаток. На відміну від Корнічука, Бажан любив людей і вмив подбати про їхні потреби. Він був однаковий з письменниками, котрих вважали класиками, і з так званими середняками, від яких ніхто не ждав художніх шедеврів. По суті, існувало два, а може навіть три Бажани – Бажан – державний чиновник, Бажан – поет, Бажан – людина. Я не любив в ньому лише першу його постать. А бажана поета і бажана людину не любити було не можна. Щоправда, в поезії інколи також пліталося щось від бажана чиновника. Він і сам це добре розумів, але давно примирився з таким роздвоєнням. Мабуть, іще тоді, коли сталінські сатрапи десятками винищували українських письменників. Відкритий пленум спілки письменників 1957 року запам'ятався мені тому, що тоді на обговорення були поставлені дві найпекучіші проблеми? Наслідки культу особи в діяльності літераторів та їхнє ставлення до угорських подій. Свій виступ на пленумі я виголосив пописаному. Сталося так, що, незважаючи на безперервні труси аж до самого арешту, рукопис цього виступу зберігся в криївці моєї сестри. Власне, якби моя дружина Раїса не заснувала. Гнізда Криївки по всій Україні у мене майже нічого не збереглося б із періоду мого дисидентства. А відверте дисидентство якраз і починалося з мого виступу на пленумі 1957 року. Я щойно перечитав цей документ 35-літньої давності. Враження було таке, наче я на машині часу шугнув до іншої епохи і зустрівся там із людиною, котра колись була мною. Інший світ. Інший лад думок, зовсім іншою являється і та людина, якою був я сам А проте ця людина вже поставила собі дуже непрості запитання Почала борсатися в них, аби якось вийти на крим'янисту стежку істини Я, звичайно, аналізував події з позиції правовірного ленінізму Та коли засуджував радянський бюрократизм, то мав на увазі не риси окремих людей Носіїв бюрократизму, а риси самої системи Відштовхнувшись від ленінської фрази, яка оголошувала бюрократа нашим ворогом номер один, я виводив радянський бюрократизм на одну паралель із фашизмом. Під бюрократією належало розуміти партократію, бо між цими поняттями, по суті, ніколи не було жодної різниці. Просто один із цих гермінів широко вживав Ленін, іншого зовсім не вживав, і через те його було ризиковано вживати і мені. Але на пленумі сиділи люди метиковані. Отож, цей ефемізм швидко розгадали. Мабуть, я щиро тоді оголошував ворогами магнатів капіталу, а на рівень цих ворогів виводив ворога номер один – радянського бюрократа. Десь уже в 60-ті роки я розібрався, що капіталістичний магнат у демократичній країні не лише робить менше лиха, ніж наш секретар обкому. Він є людиною корисною, бо діє в руслі прогресу. Отож, насправді, я робив великий комплімент можновладному бюрократові, чи та й партократові, коли порівнював його з магнатом капіталу. Сьогодні я прочитав це з посмішкою і подивувався своєї наївності. Але ж 35 років тому з офіційної трибуни проголосити, що наш бюрократ нічим не різниться від капіталістичного магната, то вже й було початком дисидентства. Саме на угорських бюрократів я поклав вину закриваві події в Будапешті. Не на якусь там закордонну буржуазію, що підбурювала фашистські елементи на кшталт ракоші гера гере, чиє ім'я в цьому давньому документі сьогодні нічого мені не сказало. Мабуть, цей невідомий стовп соціалізму стояв на позиції ракоші. Дісталося у виступі і радянським Таким бюрократам, які заміж широкого і вільного пізнання світу окреслили довкруж себе вузеньке догматичне коло і намагаються тримати в ньому письменницьку думку, а якщо вона виривається за його межі, її нещадно розчавлюють.